Чого мовчиш? Я... Мені треба... Треба подумати. А вже ж подумати, похвалив Мітін. Іди і спокійно, без поспіху, напиши все, що здавалося тобі підозріливим у поведінці дружини. І що ти хотів, але чомусь не повідомив нам вчасно. Іди, Павле. Я розумію, тобі важко, але нічого не вдієш. Всі ми інколи помиляємося. Кохання – солодка загадка, але разом з тим і гірка пігулка. Боже мій, як усе просто. Зараз цей переляканий кролик згадає те, чого ніколи не було, аби тільки зберегти своє нікчемне, жалюгідне життя. Подумки завершив полковник свій монолог. Біля дверей когут обернувся – я побачив сповнений співчуття та презирства водночас погляд Мітіна. Під його невідпорним пресом заворушилися в душі Павла залишки гідності. «Можна мені побачитися з нею до слідства. Ти не знаєш правил? То перечитай, будь ласка. Жодних винятків кого те. Справедливість одна на всіх», – відрізав полковник. «У мене є прохання». Як це він наважився? Слухаю. Якщо можливо, нехай цю справу візьме на себе Карпо Олексійченко. Обличчя Мітіна зворухнула невиразна гримаса. Ну що ж, не заперечую. Карпо людина чесна і принципова. Повз нього жодна нечисть не проповзе. Щоб сьогодні ж звіт був у мене на столі. Павло вийшов нікого не помічаючи. І він ще достеменно не збагнув, що сталося з його майбутнім, кар'єрою, життям, але відчував, що це – кінець. Олексій вкотре передивлявся теки з документами і ніяк не міг знайти потрібну. Сьогодні все валилося з рук. Не коловся обридливий, дрібний злодюжка, а капітан чомусь заборонив застосовувати нетрадиційні методи переконування. Вночі один з підозрюваних вчинив опір при арешті, а другий нахабно втік з-під самого носу. Та не це його ображало. Найбільше хвилювало Карпа його особисте життя, точніше, поразка у ньому. Клята стерво пробурмотів Олексіченко та закурив. Пихата, зарозуміла, самозакохана дурепо. Він на мить замислився, і хрипко доказав. Контру недорізана, ти вважаєш, що нема на тебе управи. Ти в мене ще наплачешся, ще благатимеш мене, але я тебе не захочу. Його запалена уява малювала барвисті картинки. Ось вона, скривавлена і замучена, підповзає до нього і благає помиливати. Він згадував її ніжну шкіру, її дурманний запах. Її п'яний голос торкався її шоковистого волосся, вдихав аромат її подиху, смакував очима її бездоганну струнку поставу. Це було божевіллям. Ненаситне бажання цієї жінки охоплювало його проти його волі і, всупереч, здоровому глузду. На нього накочувалася нестримна хвиля невідомих йому почуттів, і все довкола втрачало свій сенс. Залишалася вона. Лише вона. Він намагався позбутися її образу, забутися з іншими жінками, зануритися з головою в роботу. Але не міг. Бувало, цілий день він блукав сновидою, постійно відчуваючи її присутність. Неможливо було пояснити, звідки вона з'являлася і куди зникала. Карпо перечитав Кодекс будівника комунізму та 10 заповідей комсомольця, але відповіді на свої запитання так і не знайшов. З кожною зустріччю йому було все важче стримувати себе. Він майже перестав спати, палив цигарку за цигаркою та прагнув позбутися невідомих досі жахливих почуттів. Інколи йому легшало. І щоразу Карпо сподівався що життя увійде звичну колію. Але минало кілька днів, і вона приходила до нього знову, дратуючи близькістю та недосяжністю. Діана стала для нього богом і катом. Він страждав, помирав без неї, а вона нічого не помічала. Він починав її ненавидіти, він жадав помсти за своє божевілля, і випадок допоміг йому. Кілька днів тому Карпо дійшов до крайньої межі у своїх саморуйнівних ілюзіях. І він збагнув. Треба щось негайно зробити, щоб не втратити залишки здорового глузду. І пішов до Діани, знаючи, що в її чоловіка нічне чергування. Вдома нікого не було, хоч на дворі вже й сутеніло. На диву, обізнана сусідка повідомила, що Діана вийшла прогулятися в парк. Карпо знав її улюблені алеї, тому швидко знайшов. Діана вже верталася додому. «Карпо, що ти тут робиш?» – здивувалася Діана. Від її голосу він затремтів.